З пальців скачуть іскри. А може люди всередині? Може. А може там нікого немає, крім робота? Він сам літає сюди, досліджує, вертається на базу. Знаєш що? Що? Гайдав апарат. Заховаємося. Робот не помітить. А ми полетимо з ним на його планету. А там? Ми ж не знаємо, звідки він. Все одно. Мислячи ж істоти його послали...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 Невже на Марсі живуть мислячі істоти? Минуло небагато часу. Чи може багато? Неможливо визначити його протяжність. Вуха, не би, заклало ватою. Зникли всі звуки, безмовність, чекання, нескінченне чекання. Зрештою корабель похитнувся, заумер. Славко глянув навколо. Зірок не видно.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 «Навіть не віриться. Наче в вісні. Ще ж тут люди не бували, а ми прилетіли. А може це і справді сниться? Щупни мене. Ой, болить. Ні, не сплю. Все насправжки. Славко, а що ж далі? Вийдемо? Спробуємо. Славко встав з крісла, потягнувся, хруснув суглобами».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 Вони рушили коридором до вихідного люка, уважно оглядали стіни, придивлялися до мигопливих вогняних вічок на стелі. «Де ж двері? Як знайти вихід? Скрізь гладенько невидної щілини. Мандрівники ткнулися у перегородку, зупинилися, швидко й безшумно розійшлися стіни, з'явився вальний отвір, дихнуло зовні морозним повітрям. Ліна закашлялась, схопилася за груди».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 Під ногами тихо поскрипув рудий пісок. Дихалося важко, повітря було холодне, сухе, слабо гріло, малесеньке кружало сонця. В його примарному освітленні легенько похитувалися приземковаті сині дерева, схожі на марево. Славко зиркнув на срібну чечовицю корабля, на дерева облизав пошерхлі губи. «А ти знаєш, чомусь їсти закортило, а тобі?»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 Горішок не ворушився, не кусався, не протестував. Тоді хлопець взяв його на зуб, розкусив. Хрустнула шкаралупа. З неї викотилося невелике бузкове зернітко. Славко оповагався, потім махнув рукою. Слина котиться, так захотілося їсти. Хай що буде. Він пожував, зернітко проковтнув. У роті стало гаряче, плоди мали ніжний запах, як у трояндових пелюсток.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 Куш піднявся над ґрунтом, дихнув на хлопця задушливим смердючим туманом, поніс дівчинку в повітрі. «Славку!» — глухо крикнула вона. «Славку!» «Ліно!» розпачливо — розпачливо закричав Славко, простягаючи руки до неї. «Ліночко!» Куш із своєю жертвою зник за стіною дерев. Холод самотності охопив серце Славка. Він упав на блакитне кили мохів,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 Це я, пролунала діловита відповідь. Славко ще більше здивувався, але острах минув. Він відзначив, що звук ішов десь згори. Певно, то був голос якогось робота або кібермашини, але звідки він знає земну мову? Хто ти? незміло запитав хлопець. Друг, тербуючи слова пролунало згори.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 Треба розшукати її. «Хто така Ліна?» – поцікавився робот. «Подруга моя. Та, що летіли зі мною?» «Зрозумів. Друга істота ще не вернулася на корабель. Так-так. Чи можна знайти її?» «Можна. То прошу худчіше. Що мені робити?» «Сиди спокійно і жди». Прозорі стіни корабля знову затуманилися, стали...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 яка вжалила тебе. Забув? Ну, добре, полегшено усміхнувся хлопець. Квитий, який я радий, що ти жива і здорова. А звідки ти знав, де я? Не я, а київний робот корабля, розумна машина. Ну, здивувалася вона, та може він нам поможе вернутися додому? На землю? А то ж, Славку, адже нічого ніде. Темно, страшно, порожньо. Вернемося, покажемо корабель, нам повірять. Приготують велику експедицію, може, й ми полетимо тільки вже з ученими. Що ж, важко зітхнув Славко, може, ти правду мовиш? Спробуємо вернутися. Тут на кожному кроці смерть. Один раз врятуєшся, інший раз амба. Ставай, ходімо. Хлопець повів дівчинку до каюти. Вона знеможено сіла в крісло, простягла землілі ноги.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 Я розбуджу тебе, як вернемось додому. Спи. Планета несподіванок. Славко не щувся, коли заснув. Йому вижалися крізь дрімоти рідні ліси, лілей на болоті, чорні галки, навесняні пахучі ріллі, сваре обличчя батька, коваля Трохима, Чувся веселий дзвін молотка, а потім чомусь курликання журавлів. Десь зовсім поряд гоманіли знайомі люди, Звучала до мова баби Оришки, а потім війново теплим вітром з Дніпра. Гудуть серед трави тигристі джмелі, радісно звивається жайвір у небі, шепчуть про щось своє трави й квіти, бренить поступливий потік, хочеться кинутись у прохолодну ріку, покупатися. Ось зараз він розплющить очі, підхопиться на ноги, разом з Ліною кинеться бігом-бігом до берега,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 Може, вони звикли до відвідин інопланетян? Ти бачив, він глянув на нас, ніби на дерево або на камінь. А ще ти помітила, він не розтуляв рота. А ми чули його слова. Може, ми чули його думку? Мабуть. Славку, а мені чогось так хороше стає. І ніби за спиною крила виростають. Легко. Радісно. Мені подобається ця планета. Якби вона там...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 Весь був увитий срібнолистим в'юнком з рожевими квітами. Діти ввійшли до широкого овального входу, прислухаючись, оглядаючись. Ніде нікого, ні душі. Що таке, дувалася дівчина, наче вимерли? Сцить! Хтось такий є. У просторі сферичній залі біля стіни стояв середній назріст хлопець,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 «У нас мрія!» – щасливо усміхаючись, сказала Ліна. «Якби не мрія, ми б не полетіли!» «Яка мрія?» – поцікався хлопець. «Казкова! Розкажіть мені!» «Славко, розкажи йому все!» «А ти допоможеш нам?» – запитав Славко. «Все, що зможу!» – скрикнув хлопець. «Клянуся сонцем, що зроблю все! Ось моє серце, воно ваше! Ім'я моє – Рон!» Шукачи назвали свої імена...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 Хлопець весело засміявся, поблискуючи ясно фіолетовими очима. Потім метнувся до стіни, щось натиснув. Прон дістав з неї два червонобокі плоди, подав новим друзям. Ліна одразу гризнула прозору шкурину, бризнув пахучий сік, солодка рідина подекла до рота. «Ой, як смашно!» – видихнула вона. «Аж у голові паморочиться!» Плоди сподобалися і Славкові. Від них прояснилася свідомість, ще зла втома. У тілі попливла хвиля бадьорості. Рон відчинив ще одну нішу, приніс два райдужні костюмчики, подав їх мандрівникам. Вони взяли, дивуючись. На що це? На згадку про рах, пояснив хлопець. Одягнете. Не горять у вогні, не пропускають холоду. А свої залишите мені. Для музею.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 Тремтливі полюстки її розгорнулися віялом, замиготіли веселими переливами. — Кохана Квітко, — приїзно сказав Рон. — Зв'яжися з простором. Канал всепланетного інформатора. — Коханий друже, — дзвінко, відповіла Квітка. — Готово. Я жду запитань. — Він розмовляє з Квіткою, — шепнула Ліна. — Чудо. Тихо. Поклавши пальці до густ, прошепотів Славко, не заважай. «Що скаже просторова пам'ять про планету Квітів?» – запитав Рон. «Чи є планета Квітів у системі Сонця?» Одна мить очікування, пелюстки здригнулися, почулася відповідь. «Планета Квітів – перше від Сонця небесне тіло. Туди космольоти ран навідувалися двічі, але дуже давно». Еволюція середнього рівня мислення – нетехнічна, обмін енергетичний променевий. Показати зображення мислючої істоти? «Покажи, Любо Квітко», – попросив Рон. Довколо пелісток спалахнув блакитний ореол. Поволі густішав, став молочним, перетворився в непрозорий диск. На ньому з'явилися зображення. Червоно-чорна поверхня і над нею квітка, схожа на морську актиню – Тремтливі полюстки ворушилися, ніби під вітром, мерехтіли іскрами. Квітка пропливла, зникла, екран розвіявся у просторі, почулося запитання. — Ви задоволені? — Дякую, Квіточко. — Все. Повернувшись до земних друзів, хлопець запитально глянув на їхні здивовані обличчя. — Ти запитував у квітки? — озвався Славко. — Звідки вона знає? — Не вона, — пояснив Рон. «Будь-яке дерево чи квітка поєднані з простором, а у просторі зосереджена вся інформація нашої планети, записана в магнітному полі. Ми навчилися користуватися нею. Кожне дерево має мільярди клітин, є складною системою. Наша наука вміє керувати цими системами так, як ви на Землі розумними машинами». «Біоніка», – назвалася Ліна, – у нас теж почали вивчати мудрість природи. Пам'ятаєш, Славко, нам Максим Іванович розповідав. Рон, зблагання мов Славко, то ми можемо полетіти на планету квітів? Це дуже важко, задумував відповів Рон. Біля самого Сонця. Невже Меркурій? Меркурій, припитав Рон. А це планета вогняних вихорів. То ви знаєте її як першу планету? А ми відшукали планету ще ближче. Світ кристалічного життя. А планета Квітів ще далі. Майже в обіймах Сонця. То за Меркурієм є ще дві планети? Дві. Ви їх не бачите. Скажи, Рон, а ваша Ра? Це Юпітер? Юпітер. А хіба ви не знали? Робот сказав нам, нікого мов Славко, та тільки ми вийшли з корабля, почали сумніватися. «Чому?» «Бо вчили про Юпітер зовсім інше. Гігантська планета, непрониклива, густа, та ще й отруєна атмосфера, низька температура, і сонце, сонце повинно бути малесеньке, а воно он, яке велике, і весь час у зеніті, а Юпітер вже швидко обертається». «Сонце справді звідси видається маленьким», – згодився Рон, якщо дивитися з космосу. «Ми зробили всепланетні магнітні лінзи, посилюємо радіацію Сонця і робимо так, щоб воно було для всіх ділянок планети в зеніті. А захочемо сутінок – утворюємо їх штучно. Тяжіння на планеті невелике, а те, що ви влучаєте на Землі, то ефект гравітації всієї системи. Зовні ви бачите метан, аміак». А тут, на поверхні, створено гарні умови для життя мислячих істот. Не вкладається в голові, мовила Ліна. Треба звикати, дружньо відповів Рон. Космос таки розмаїти в своїх виявах, що мислити його однотипно, смішно. До речі, люди Землі, наші родичі, вам не дивно слухати про це? Як це можливо, запитав Славко, розповім в польоті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 На це повинні були піти неймовірно великі ресурси, невтомна праця протягом століть, відмову від далеких польотів, від особистого щастя і насолоди, який могла дати розкішна природа нової планети. Частина людей вирішила переселитися на Землю. Вони не вірили в майбутні Ра. Їх не вмовляли. Один із супутників Ра було переведено на орбіту довкола Землі. Ви його знаєте... Як місяць. Як? скрикнув Славко, то місяць Велетенський корабель чи лабораторія. Майже ну так, кивнув Рон, і навіть більше те небесне тіло потрібне було не лише для переселення, а й для регулювання обертання землі, для зміни клімату і ще для деяких експериментів, про які я не можу казати. Слухайте ж далі. Переселенцям допомогли посіяти квіткові рослини, дали необхідні апарати, книги, інформацію. А пізніше сталася катастрофа. У зв'язку з тим, що до землі наблизилося таке велике тіло, як Місяць, на тій планеті почалися геологічні збурення, землетруси, опускання материків. Підземні поштовхи знищили культурні центри наших колоній. Потомки Ра втратили високу культуру, Науку зберегли тільки легенди про своє перебування в якомусь чарівному світі, який вони втратили. Ра не могла їм допомогти. Планета була поглинута небувалою перебудовою. Жоден осмоліт не виходив за межі атмосфери. Минули віки, і люди вийшли з-під земель. Сконцентрована енергія Сонця знову зігрівала Ра. Так почалася нова прекрасна спіраль еволюції, яка не скінчилася і досі. А земля розвивалася незалежно. Там люди забули про своє походження, створили релігійні міфи, довго жили принижено й дико, і лише пізніше з мукою і стражданням почали наново відкривати те, що раніше знали предки. «Наче казка», – сказала Ліна, – «захоплююче». А я вже читав про такі гіпотези, – мов Славко. Наші деякі вчені... Пишуть, що люди Землі мали інопланетну батьківщину, але чому ви не з'явитеся відкрито?